Розділ 5. Коли кок пішов, Огастес на кілька хвилин поринув у розпач, не сподіваючись вибратися звідти живим. Він вирішив розповісти про моє становище першій же людині, яка до нього прийде, подумавши, що ліпше мені піти на ризик і потрапити в полон до заколотників, аніж померти від спраги в трюмі. Бо відколи я оселився у своїй темниці, минуло вже 10 днів, а води в моєму глеку Вистачило б днів на чотири, не більше. Поки Огастес сушив собі голову, як зі мною бути, йому раптом спало на думку спробувати налагодити зі мною зв'язок через головний трюм. За інших обставин, труднощі та небезпеки подібного задуму примусили б його відступитися. Але тепер за будь-якого розвитку подій у нього самого лишалося дуже мало шансів вижити, а отже він не мав чого втрачати, і весь віддався здійсненню свого плану. Першою завадою були наручники. Спочатку Огастесові здалося, що звільнитися від них не пощастить, і він засмутився, що вже на самому початку виникла неподоланна перешкода. Але, як з'ясувалося при уважнішому обстеженні, наручники досить легко було скинути і у разі потреби надягти знову, протягуючи крізь браслети стиснуті долоні. Цей тип наручників, вочевидь, не годився для підлітків, чиї тонкі кістки мають до того ж неабияку пружність. Далі Огастес розв'язав собі ноги, залишивши на мотузці зашморг, щоб швидко затягти його в разі чиєїсь появи, і став пильно роздивлятися перегородку, біля якої стояла койка. Він переконався, що в цих м'яких соснових дошках, завтовшки з дюєм, проробити отвір буде неважко. У цю мить із трапа, який вів на бак, почувся голос, і мій друг ледве встиг просунути праву руку в наручник. Лівого браслета він не скидав. І затягти мотузку зашморгом у себе на щиколотках, як прийшов Дірк Петерс у супроводі тигра, який негайно стрибнув на койку і улігся на ній. Собаку привів на борт корабля Огастес, знаючи мою глибоку прихильність до цього пса, і, гадаючи, що мені буде приємно мати його біля себе під час подорожі. Він пішов по собаку до мене додому зразу після того, як оселив мене в трюмі, але забув мені про це сказати, коли приніс годинника. Відколи стався заколот, Огастес тигра не бачив і думав, що його вже нема живого, що котрийсь негідник із банди помічника капітана викинув пса за борт. Як згодом з'ясувалося, тигр заліз під шлюпку і забився в таку щілину, що вибратися назад без сторонньої допомоги не міг. Випустив його звідти Петерс, і, проявивши доброту, яку мій друг зумів належно оцінити, привів собаку в кубрик, щоб Огастесові була компанія. Петерс також приніс йому кусень солонини, кілька Коли він пішов, Огастес звільнив з наручників обидві руки і розв'язав ноги. Потім відкинув узголів'я матраца, на якому лежав, і складаним ножиком, бо негідники не визнали за потрібне обшукати мого товариша, почав перерізати дошку в перегородці майже в притул до настилу койки. Це місце він обрав із тих міркувань, що якби раптом прийшов хто-небудь і урував його роботу, він зміг би швидко сховати сліди своїх трудів, опустивши матрац на місце. Втім, решту дня ніхто вже більше його не потурбував, і до вечора він перерізав дошку. Тут слід зауважити, що ніхто з матросів тепер у кубрику не спав, бо після заколоту всі вони отаборилися в кают-компанії, п'ючи вина та бенкетуючи коштом запасів капітана Барнарда і приділяючи виконанню своїх матроських обов'язків, не більше уваги, ніж було потрібно, аби корабель не збився з курсу. Ця обставина виявилася щасливою і для мене, і для Огастеса, бо інакше він би не зміг дістатися до мене. Але справи стояли так, і мій друг трудився далі з вірою в успіх своїх зусиль. Одначе лише перед самим світанком він перерізав дошку і в другому місці, приблизно на фут вище від першого прорізу і в такий спосіб проробив отвір, який був достатньо широкий, щоб він міг легко пролізти крізь нього на нижню палубу. Огастес туди проліз, і без особливих труднощів дістався до головного нижнього люка, хоча для цього йому довелося дертися на бочки з підкитового жиру, які громадилися стосами майже до самої верхньої палуби, і простору там ледве-ледве вистачало, щоб людина могла пролізти вперед. Досягши люка, Огастес побачив, що тигр іде за ним, протискуючись унизу між двома рядами бочок. Одначе йти до мене було вже запізно. Дістатися до мого ящика, перш ніж почне розвиднятися, Огастес не встиг би, бо головна трудність полягала в тому, як пробратися крізь щільно вкладений вантаж у нижньому трюмі. Тому мій друг вирішив повернутись і відкласти справу до наступної ночі. Але спершу попробував трохи підняти ляду, щоб не затримуватися біля неї, коли прийде сюди завтра. Та не встиг це зробити, як тигр кинувся до щілини, почав нюшити повітря, а потім протяжно заскавулів і став дряпати пазурями дошки, ніби сам хотів зрушити ляду. Його поведінка переконливо свідчила, що він відчув мою присутність у трюмі. Йогостес подумав що собака, напевне, мене розшукає, коли спуститься вниз. Ось тоді і спало йому на думку послати мені цидулку із застереженням, адже було вкрай бажано, щоб я не пробував вибратися на гору, принаймні, за нинішніх обставин. А Огастес не мав цілковитої впевненості, зможе чи не зможе побачитися зі мною завтра, як він задумав. Подальші події підтвердили, наскільки щаслива думка йому тоді сяйнула. Бо якби не цидулка, я, безперечно, знайшов би спосіб, хай навіть. Отже, Огастес вирішив мені написати. Але чим і на чому? Насамперед він знайшов у себе стару зубочистку і переробив її на перо, причому навпомацки бо в міжпалубному приміщенні панував чорний морок. Знайшовся й папір, друга сторінка підробленого листа від містера Роса. Це був, власне, перший варіант листа, але Огастесові здалося, що почерк вийшов не досить схожий, і він написав другий, а перший, на своє щастя, запхав до кишені, де він тепер надзвичайно, до речі, й виявився. Отже, бракувало тільки чорнила. Але й тут Огастес швидко знайшов заміну. Кінчиком складаного ножа він уколов себе в пучку пальця, біля самого нігтя, і звідти щедро закапала кров, як буває завжди, коли в тому місці утворюється ранка. Отже, мій друг написав цидулку, наскільки взагалі можна було це зробити в непроглядній пітьмі із-за таких обставин. У ній коротко повідомлялося, що на кораблі вибухнув заколот, що капітана Барнарда залишили зі шлюбкою у відкритому морі, і що Огастес постарається якнайскоріше доставити мені їжу та питво, але я в жодному разі не повинен викрити своєї присутності. Цидулка закінчувалася такими словами. «Я надряпав це кров'ю. Сиди тихо, якщо хочеш жити». Прив'язавши папірця до собаки, Огастес спустив мого чотириногого друга, потрапив в трюм і поквапився назад у кубрик, де не виявив жодних ознак того, щоб під час його відсутності сюди хтось приходив. З метою заховати отвір у перегородці, він загнав над ним у дошку ніж і повісив на ньому, як на цвяхові, куртку, яку знайшов у кубрику. Потім одяг наручники і затягнув ноги мотузкою. Щойно Огастес закінчив ці приготування, як прийшов Дірк Петерс, п'яний як ніч, але в причудовому настрої і приніс моєму другові денний припас провізії. Він складався з дванадцяти великих ірландських печених картоплин та глека з водою. Петерс трохи посидів на скрині біля койки, балакаючи всяку всячину про помічника капітана та про справи на кораблі. Говорячи, він по-чудному смикався, бубонів щось незрозуміле. В якусь мить Огастес не на жарт перелякався, так дивно поводився його гість. Нарешті він піднявся на палубу, пробурмотівши, що завтра принесе Бранцеві добрий обід. У день до Кубрика зайшли ще два члени команди – гарпунники. В супроводі Кока – всі троє п'яні, як смерть. Вони теж, не ховаючись, теревенили про свої наміри, як і Петерс. З'ясувалося, що серед заколотників виникли чвари стосовно кінцевої мети подорожі і що вони дійшли згоди лише в одному – напасти на корабель, який ітиме з островів Зеленого Мису і зустрічі з яким вони чекали з години на годину. Наскільки Огасте зміг зрозуміти, заколот вибухнув не лише задля грабунку. Головним підбурювачем був перший помічник капітана, котрий мав якісь особисті порахунки з капітаном Барнардом. Тепер, як виявилося, команда розкололася на дві головні групи – Одну очолював помічник капітана, другу – кок. Перші були за те, щоб захопити зустрічний корабель, який би годився для їхньої мети, і, спорядивши його десь на островах Вест-Індії, вийти в піратське плавання. Друга група, численніша, куди входив і Дірк Петерс, доводила, що ліпше йти попереднім курсом на південь Тихого океану, а там зайнятися або китобійним промислом, або чимось іще, залежно від обставин. Розповіді Петерса, який часто ходив у цій широти, напевне, мали великий успіх серед заколотників, які вагалися між невиразними уявленнями про морський розбій і прагненням до розваг. Петерс розбалакував про те, який новий і захопливий світ відкриється перед ними на незліченних островах Тихого океану, як вони втішатимуться цілковитою безпекою і свободою від усіх До одностайної згоди поки що на кораблі не прийшли, але картини, намальовані лотовим напівіндіанцем, заволоділи розпаленою уявою моряків, і було дуже ймовірно, що кінець кінцем йому пощастить домогтися свого. Троє гостей пішли десь через годину, і у той день більше ніхто на баку не з'являвся. Огастес пролежав тихо майже до самої ночі. Потім визволився від наручників та мотузки і став готуватися до своєї виправи. На одній з койок він знайшов порожню пляшку і наповнив її водою з глека, залишеного Петерсом, поклав до кишень холодні картоплини. На його превелику радість йому трапився також ліхтар з недогарком лоєвої свічки. Запалити її мій друг міг у будь-яку мить, адже він мав коробку фосфорних сірників. Коли зовсім споночило, Огастес про всяк випадок склав ковдру на койці таким чином, аби можна було подумати, ніби під нею лежить людина, і проліз крізь отвір. Опинившись по той бік перегородки, він знову повісив куртку на ніж, щоб приховати дірку, а потім притулив на місце вирізаний шмат дошки. Тепер він був на нижній палубі і став пробиратися, як і вчора, поміж верхньою палубою та стосами барил з підкитового жиру до головного люка. Діставшися до нього, він запалив недогорок свічки і спустився в трюм, з великими труднощами протискуючись між щільно укладеним вантажем. Уже через кілька секунд він стривожився, відчувши, який нестерпний сморід і задуха панують у трюмі. Він не міг собі уявити, що я досі живий у такому застояному повітрі. Мій товариш кілька разів погукав мене на ім'я, але я не відповідав. Отже, його побоювання справджувалися. Брих шалено гойдався, стояв страшенний гуркіт, і немислимо було б розчути в ньому такий слабенький звук, як шум дихання або хропіння. Огастес відсунув кришку ліхтаря, і щоразу, як була така змога, намагався підняти його високо, аби, побачивши світло, я, в разі я був живий, Зрозумів, що наближається порятунок. Одначе я не озивався, і припущення про мою смерть поступово перетворювалося у свідомості мого друга на впевненість. Одначе він усе-таки вирішив пройти, якщо вдасться до самого ящика, і, бодай, переконатися у слушності свого здогаду. Вкрай пригнічений, він ще якийсь час протискувався вперед, та кінець кінцем побачив, що прохід перед ним – повністю завалений, і тим шляхом, яким він ішов, далі не зможе ступити й кроку. Нездатний більше стримувати розпач, Огастес упав посеред тюків і заплакав, як дитина. Саме в ті хвилини він і почув дзенькіт пляшки, яку я пожбурив на підлогу. Ця випадковість стала для мене справді... Проте не відразу довідався я про все, що сталося в ту ніч. Природна стриманість і сором за свою слабкість та нерішучість не дозволили Огастесові відразу признатися в тому, в чому згодом спонукало його звіритися мені тісніше та відвертіше спілкування. Бачачи, що з огляду на неподоланні перешкоди далі пройти він не зможе, Огастес вирішив відмовитися від наміру побачити мене і негайно повернутися в кубрик перш ніж осудити його за це слід узяти до уваги тяжкі обставини, які надзвичайно ускладнювали його становище. Скоро розвідниця і його відсутність у кубрику можуть помітити. Безперечно так воно й буде, якщо до світання він не повернеться на свою койку. Свічка в ліхтарі догорала, а дістатися до люка в темряві буде надзвичайно важко. Треба врахувати також, що він мав усі підстави вважати мене за мертвого. А в такому разі він уже нічим не зміг би допомогти мені, навіть якби дійшов до ящика, а сам би через те опинився у великій небезпеці. Він знову і знову кликав мене, а я жодного разу не відгукнувся. Протягом одинадцяти днів і ночей я мав рівно стільки води, скільки її поміщалося в глечику, який він мені залишив, і мало ймовірно, щоб я заощаджував воду на початку свого ув'язнення адже я мав усі підстави сподіватися, що незабаром мене випустять на волю. Атмосфера в трюмі також була для нього, адже досі він дихав свіжим морським повітрям, набагато задушливішою і нестерпнішою, аніж видалося мені, коли я тільки влаштовувався у трюмному ящику. У той час люки були відкриті, як і протягом багатьох місяців до того. До цих міркувань, додайте сцену жахливого кровопролиття, свідком якої мій друг був зовсім недавно. Врахуйте, що він перебував у полоні, що він страждав, що його життя висіло на волосинці, а його становище було незрозуміле і небезпечне. Одне слово навколо нього склалися обставини, здатні виснажити і тіло, і душу. Врахуйте все це, мій читачу. І тоді ви, як і я, поставитеся до його очевидних хитань у дружбі і вірі, з почуттям не гніву, а радше глибокого смутку. Дзенькіт розбитої пляшки Огастес добре почув, але він не був певний, що звук долинув із трюму. Одначе й іскри сумніву вистачило, аби він вирішив продовжити пошуки. По ящиках він видерся майже до середньої палуби і, обираючи моменти, коли гуркіт хитавиці трохи стихав, став кликати мене на весь голос цього разу знехтувавши небезпеку того, що його можуть почути на палубі. Як ви, вилибонь пам'ятаєте, саме тоді я вперше почув його голос, але надто розхвилювався і відповісти йому не міг. Переконавшись у тому, що виправдалися його найгірші побоювання, Огастес спустився з ящиків, маючи намір негайно вирушити у зворотну путь до бака. Він так квапився. Що кілька менших ящиків скотилися додолу. Я почув це торохтіння, як ви, звичайно, пам'ятаєте. Він уже здолав чималу відстань на шляху назад, коли стукіт ножа змусив його завагатися. Мій друг тут таки повернувся до тих самих ящиків, видерся на них і, дочекавшися затища, знову гучно мене покликав. Цього разу я віднайшов голос і зміг йому відповісти. Не від радості, що я живий, Огастес постановив дійти до мене попри всі труднощі й небезпеки. Якось виплутавшись із лабіринту тюків та ящиків, в якому він заблукав, мій друг нарешті натрапив на щілину,